Al-Malik, die ware koning. Al-Malik is daar die weese, wat heeltemaal onafhankelijk is in sy weese en eigenskap van alle dinge wat bestaan. En alle dinge wat bestaan is afhankelijk van hom. Om die waarheid te sê, niks is onafhankelijk van Allah nie. Ten opzichte van sy weese, eigenskap of bestaan. Die teenwoordigheid van alles wat bestaan is direct of indirect van hom afkomstig. Die bestaan en eigenskap van almal buiten Allah word dier hom beheer en besit. Hy is onafhankelijk van alles, kortom, net hy is die ware koning. As die skepping die einaar van enige iets word, dan is dit net tydelik. Voor dit het hylle nie eienaarskap gehad nie. En dit sal ook nie baie lang hou nie. Hier die eienaarskap sal tot een einde kom. Die skepping word slechts die eienaar verminding, terwyl Allah ta'ala sy eienaarskap oor alles is. Dit is die verskil in die eienaarskap van die skepper Allah ta'ala en die eienaarskap van die skepping.